وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اعاذنا الله واياكم من النار احبتي في الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فبين وقت خوف الاسلام بعدكم حميدي الله جل وعلا بالذي لكم ساليه وبنتمه محمد صلى الله عليه وسلم كنزكبيس انا بندا اوصيني pamoja na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumogopa Allah Subhanahu wa taala jambo lingine twamshukuru Allah Subhanahu wa taala kwa kukamilisha mwezi mtukufu wa ramadhan kwa amani na salamu kwani haikuwa hivyo isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa taala na rahma zake kwetu sisi paka tukakamilisha mwezi mtukufu wa ramadhan Jambo la pili twamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala Atutakabaliye yale yote tuliafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika sala na dhikri na mambo mengine Allah atutakabaliye Jambo lingine naohusieni tena kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile kuendelea kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa wachamungu, wakarimu tulikuwa ni watu salihon sasa isije kuwa kuondoka kwa ramadhani basi uchamungu umemalizika la bali tuendeleeni kumcha allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale tutakapotoka katika ulimwengu jambo la nne leo tuko katika siku ya furaha siku ambayo tumepewa kisheria na allah subhanahu wa ta'ala kuwa tutafurahika tutakuwa na furaha na hii furaha iwe ni furaha inakwenda kwa misingi ya kisheria iwe ni furaha ala hududillah tufurahike katika mipaka ya Allah subhanahu wa taala isije furaha ya kufurahika kwa idi ikatuingiza kwenda kuingia katika maafia utapata kuna watu tayari wameshijiandaa katika siku kama hii labda wao wameshanunua miraa yao au sigara zao au na stare za kinyume na vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kwa hiyo ni siku ya furaha lakini tufurahike kwa misingi ya kisheria ile ambayo anaitaka Allah tabaraka wa Ta'ala jambo lingine na taawanu alal birri wattaqwa tujisaidie katika wema na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala wale matajiri tuangalie maskini ikiwa una ona maskini pale Anahitajia chakula nguo labda pia za watoto wake za kuvaa hana basi tusaidiane katika mambo kama hayo wapenzi wa tukufu wa islam fa inna min a'zami ni'ami llahi ba'da at-tauhid ni'matul hakika katika zile neema kubwa za allah tabaraka wa taala baada kuwa sisi ni muwahidi sisi ni muslimun basi kuna neema kubwa sana ambayo ni neema ya amani amani ni neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa taala ametupatia wa huwa halul istimrar wa tuma'nina allati tumakkinul insana ni hali ya utulivu ambayo inamakinisha huyu mwanadamu kutekeleza mambo yake imani ya kidini au ni ya kidunia hiyo ndo amani wakati wewe umeweza kutekeleza mambo yake ya kidini ukaja msikitini ukaswali vizuri ramadhani hiyo imekuja imeondoka tumefunga kwa amani na kwa furaha eh? kwa hiyo amani kama hii Ndiyo ambayo tutotakiwa sisi tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa amani hii katika hii nchi tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala waislamu wa tuna amani ya kufanya mambo yetu ya kidini. Kuna baadhi ya nchi hawana amani ambayo tuliomo ndani yake sisi wa Kenya. Kwa ni muhimu sana kutambua neema hii ya amani ambayo ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Ukiwa na amani utaweza kufanya mambo ya dini. Ukiwa na amani utaweza kufanya mambo yake ya kidunia, biashara na kadhalika wala yaarifu qadra hadhihi an-ni'ma illa man dhaqa shiddata al-khawfi wal harb. hakuna mtu ajua raha ya nema ya amani kama yule ambaye ameshaonja uchungu wa vita uchungu wa hofu tuangalie katika nchi ngapi ambazo leo hii hazina amani kila siku ni kupigana kila siku matatizo wanaishi katika hali ya hofu hawa wanaweza kutambua neema ya amani zaidi kuliko sisi kwa sababu wanaitamani. lakini hawajaifikia neema kama hiyo kwa sisi tuna neema kubwa ya amani tumshukuruni Allah tabaraka wa taala kama sio hiyo amani tusingeweza kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani tusingeweza kuja hapa msikitini lakini kwa sababu ya amani tumeweza kuyafanya haya yote الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كما ولا يعرف قدر الامن الا من ابتلي بالخوف ها فنعمه الامن لا يساويها نعمه كما شيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى نعمه يا اماني حتوي جوا ثمانيatek ispokua yule ambaye ameonjwa na mtiani wa هي الاماني haiwezi kufananishwa na neema yoyote ni neema kubwa sana ambayo kwa islam watakiwa wamshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia neema kama hii na akasema allah tabaraka wa ta'ala kuambia watu wa saba siru fiha halayali wa ayyaman amini walikuwa ni watu wana amani waweza kufanya shughuli zao za kidunia wanalima wapata rizki eh, waweza kutembeleana Allah akawaambia tembeeni katika hiyo miji yenu eh, mkiwa nyinyi mna amani usiku na mchana wakaowao wana amani lakini walikuja kuchezea ni'ma hii amani hiyo ikafa nini ikaondoka Sheikho Zain katika kufasiri hii haya, asema, aya asema mimfawaid alaya katika faida zinazopatikana ndani ya aya hii annal amna fil awtani min akbari niam ya kwamba Amani katika sehemu, katika miji ni katika nema kubwa sana zile ambazo Allah tabaraka wa Taala amewaruzuku waja wake. Tukiangalia katika umuhimu wa amani kwa waja na miji, utaona Khalil Ibrahim alayesalam, Khalilullah Ibrahim alayesalam. Ibrahim eh, aliyombea maka kuwa ni mji uwe na amani na Allah tabaraka wa taala akamkubalia maombi yake makkah ikawa ni mji wa amani watu wapata riziki kwa wingi watu wapata kufanya mambo yao wa qala Ibrahimu rabbi j'al hada baladan amina ibrahim na muomba Allah tabaraka wa taala ajalie mji wa maka kuwa ni mji wenye amani wakawa ni watu wenye amani wakipata riziki kutoka nje watu nje walikuwa wote wakiamini kwamba mamaka, ukienda pale utapata usalama utapata amani ikawaleta bidhaa zao pale waleta matunda yao waleta vyakula vyao wanauza katika nini katika mji wa maka. Yatuonyesha tuonyesha kuwa amani ya kuwezesha we kufanya mambo yako vizuri Kukiwa hakuna amani basi hauwezi hata kufanya biashara hapala banja itaenea kwa sababu vya kula kutoka mashambani kuja mijini itakuwa ni ngumu kwa sababu hakuna nini hakuna amani kwa hiyo ikiwa amani ipo tutaweza kula tutaweza kufanya mambo yetu ya kidunia na mambo ya kidini vile vile allah tabaraka wa taala asim awalam numakkin lahum haraman amina Yujiba ilaihi thamarat kulli shay' rizqan min ladunna kwamba watu walikuwa wakimkinishia watu wa maka, watu wa Haram kuwa ni watu wenye amani Wakawa wanapata riziki zao za wajia matunda eh, vyakula vinawajia bidhaa tofauti tofauti kwa sababu ya ile amani ambayo walikuwa nayo sababu za kupata amani sikiliza kwa makini sana sababu za sisi kuendelea na hii amani tuliokonayo nayo katika hii nchi ya Kenya ni kuwa jambo la kwanza ni al-imani billahi wal-amalu salih. Watu wa muamini Allah kila yanatokea katika hii dunia yamepangwa na Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anaendesha mambo ya ulimwengu. Tuwe na imani hiyo kisha tutende mema kwa kumtendea huyo Allah tabaraka wa ta'ala. Allah asema wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama astakhlaful ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubdilannahum min ba'di khawfi amna allah tbaraka wa taala aw aahidi kwa wale wa mu'mine ambao wao ufanya vitendo vyema wana imani kisha watenda matendo mema ahadi ya kwanza allah anasema atawafanya wao kuwa ni makhalifa wa hii ardhi watatawala katika hii ardhi kwa sababu ya imani yao na vitendo vyao vyema jambo la pili allah atafanya hii dini iwe ni dini ambayo inaenea na ni dini ambayo iko katika watu watu wanaitaka wanaitamani eh? kwa sababu ya ile amani ilio iliyoko katika katika wala yumakinan laho dini itakuwa imemakinika na watu wanakuwa katika hali ya kuwa wao ni waislamu lakini kukiwa na hakuna amani basi uislamu pia utakuwa hakuna fursa ya kufanya dawa lakini kwa sababu amani ipo twaweza kuwafikishia wale wasiokuwa waislamu pia dawa wakaja katika nini katika uislamu jambo lingine allah tabaraka wa taala ikiwa mna imani kisha mna vitendo vyema wala yubadilana mwa baada amna atawabadilishieni baada ya na vita hofu Atawapatia nini amani kwa sababu ya matendo yenu mema na imani zenu kumwamini Allah tbaraka wataala jambo lingine atamasuku bitawhid walibtidadani shirk watu kushikamana na tawhid kwamba wao wamwabudu Allah peke yake na waepukane na mambo ya ushirikina kwa sababu ikiwa watu hawana tauhid ikiwa watu wao mengia katika mambo ya ushirikina basi hapo hakuna amani kutakuwa ni vurugu ni vita lakini watu wakishikamana na tauhidi ya Allah wakawachana na mambo ya kishirikina basi watakuwa wao katika amani Allah asema alladhina amanu Walam lam yalbisu imananahum bidhulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun wale ambao wameamini wala hawakuchanganya imani yao tauidi yao hiyo haukichanganya na nini na dhulma ambayo ni shirki eh shirki ni dhulma kwa sababu amdhulumu Allah tabaraka wa taala wachukua haki ya Allah wapatiana kwa mzimu wapatiana kwa kaburi wapatiana kwa mambo mengine kwa hiyo ni dhulma ndio maana shirki ikaitwa dhulma kwa sababu wachukua haki ya Allah kumpatia asiye Allah Allah tabaraka wa taala sema watu wale wenye tauidi safi kushikambana na tauhidi wakaepukana na shirki ulaika lahumul am wao ndio wanastahiki kuwa na amani watapata nini watapata amani hapa duniani na kesho akhera kesho akhera watapata amani hapo wao hawataingia motoni na hapa wataishi vizuri watatekeleza mambo yao ya kidini watalingania watu na watafanya kazi zao za kidunia Wahum muhtadun. na wao ndi watu ambao wameongoka wako katika uongoofu Allah tbaraka wa taala jambo lingine ambalo litakalo tuweze sisi kupata amani ashkuru lillahi ala hadhihi an'ama tumshkuruni allah kwa hii neema ya amani tuliyo nayo tunaweza kuja msikitini tukaswali tunaweza kuadhini eh, kuna nchi zingine hawapati mambo haya wanazuiwa hata adhana lakini wewe mkenya uko na amani ya kufanya ibada zako ya kueneza dini yako kutangaza dini yako mshukuru Allah kwa hii amani ambayo Allah amekupatia na wichunge na ujiepushe na kila kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya kuondosha hii amani kama ukabila ukabila ukiingia katika mji waweza kuondosha hii amani tuliyo nayo kwa hiyo tuondoweni ukabila ambao ndio sababu ya kuondoka katika hii neema ya, ya amani vile vile ujiepushe na kudharauliana watu wasidharauliane sukuria e, ukimdaraumu wenzako E, au kabila hili likadharau kabila lingine au huyu akadharau yule basi kutakuwa na vurugu watu wataanza kupigana kutakuwa hakuna nini hakuna amani kwa tujiepushe na mambo kama haya ambayo yanaweza kusababisha mvurugiko wa hii amani tuliyo nayo dhulm pia dhulma ni sababu ya kuondoka hii amani Tujiepushe na mambo ya dhulma wasiyasati lkabiha na vile vile zile siasa mbovu za uchochezi Siasa ambazo zinafarikisha wananchi hizo pia ni sababu ya kuvurugika kwa amani. Wewe ambaye unagombania ubunge, wewe ambaye unagombania ugavana, wewe ambaye unagombania siyo MCA, chunga maneno yako yasiwe ni sababu ya kuvuruga amani. Kwa sababu hizo ni siasa mbovu za kuvuruga watu, kuchanganya watu. Lazima wana siyasa, wawe na siasa nzuri za kuleta amani, sio siasa za kuvuruga nini amani bile vile mambo ya shirki tuliepukia nayo kwa sababu ni sababu ya kuondoka kwa hii nema ambayo tulioko nayo wal kufru kafiri vile vile wal hamasati mabniya ala al, al Zile hamasa mbovu ambazo zimejengwa kwa ujahil kuna watu leo hii wana hamasa mbovu katika dini ndio hizo hamasa zinakwenda kusababisha amani hii tulioko nayo leo iondoke amani ya kuwabudu, amani ya kutangaza dini kuna watu walileta vurugu katika hikenya. Kenya wao wasema mambo ambayo hayamu katika sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala wao nao ni mkhawarij wameharibu amani ya Waislamu. Waislamu ikiwa wao walikuwa na amani ya kwamba wao waweza kutembea sehemu yoyote waweza kutangaza uislamu wao lakini ikaja wao kuwa wao wanatangaza hii dini vibaya hamasa mbovu hamasa ambazo hazina misingi ya kielimu ikawao wameburuga hii amani ya Allah tabaraka wa ta'ala vijana chungeni sana tusije tukavuruga amani ambayo ametupatia Allah Subhanahu wa Ta'ala serikali inatujali inatujali e sana kwa sababu umeshakupatia ruhusa wewe kutangaza dini yako wataka nini mlinganie yule ambaye hayuko katika Uislamu kwa njia nzuri mlete katika dini yako Ata atakubali lakini ukianza vurugu kutukana watu na kutukana serikali na nani hiyo ni misimamo na, na, na hamasa ambazo hazina maana katika, katika dini Allah sema wa darab Allah mathalan qaryatan kanat aminata mutma'inna yaatiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi'anmi Allah faadhaqaha Allahu libasa al-ju' wal kanu Allah tupigia mfano wa kijiji ambacho kilikuwa kina neema kubwa sana kijiji ambacho kilikuwa kinapata riziki zake kwa njia nyepesi eh matunda yanakuja kuja Vyakula vinakuja kila kitu anacho amani wa nayo basi katika kijiji hiki Allah asema fakafarat bi an'amillah kijiji hiki kika kufuru zile neema za Allah hawakushukuru zile neema za, za, za amani neema za riziki ambazo wanazozipata kufanya shukrani kwa Allah tabarak wa taala fa adhaqah Allah libas aljau' walkhawf bima kanu yasnaun Allah kawaonja na vazi la njaa wakawa kuna ukame watu hawapati vyakula pia wao wana hofu amani hakuna vita mara kwa mara kwa sababu gani kafarat bi an Walikufuru walikufulu ya Allah tبارك وتعالى sasa wewe chunga muislamu usije ukakufuru neema hii ya amani mshukuru Allah na ulete vitu vya kuidumisha hii amani ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya nini hii neema ya amani Kufanya vitu ambavyo vitakavyoweza kuleta amani katika nchi yetu ya, ya Kenya Jambo lingine eh, ni kwamba lazima sisi tuweze kuhifadhi hii amani tuliyo nayo na tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hii amani. Amani yahifadhiwa kwa vitu ambavyo tumesema huko nyuma. Kushikamana na tauhid, imanu billah na amalu salih vile vile kwa wewe utamshukuru Allah وهي نعمه يا اماني وقوتندا مambo ambayo yanmridisha الله تبارك وتعالى فهيا ماتاتى الله تجاليم الذين استمعون القول فاتبعونا احسنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين عيد مبارك